Що будемо робити? тремтячим голосом питаю в напарник. Артем стояв переді мною, мов бичок, з налитими кров'ю очиськами і дрібно трусився. Зрештою хлопець стиснув кулаки хромукову відповідь на моє питання щось нечленороздільне, розвернувся і рішуче почвовав на кухню, форкаючи, наче розлючений поганою погодою пінгвін. Якийсь час я стояв нерухомо, дослухаючись до того, як мій напарник гарячково шродить і нишпорить на кухні, перериваючи вміст кухонних шафок. Мурзик немовби загіпнотизував мене. Пройшло небагато часу, і загадкове шрудіння припинилося. Тьомик, схоже, знайшов те, що шукав. Натомість за стіни долинуло щось подібне на слабке булькання. Коли я врешті розкумекав, що й до чого, і увірвався на кухню, мій бідолашний компаньйон, встромивши горличко глибоко до рота, неперервним дзюрком переливав прямісенько собі у шлунок Вміст півлітрової пляшки горілки. Тьому, а це не вихід, спробував я зупинити товариша. Артем незграбно відмахнувся, а тоді, перервавшись на мить, поліз у холодильник. У пляшці лишалося ще грам триста прозорої рідини. Невдовзі хлоп відлипнув від рефрижератора. Тягнучи за собою відкриту раніше банку квашеними огірками. Відпивши трохи розсолу прямо зі скляного бутля, напарник вирішив не здаватися і знову схопився за пляшку. Певно, намірівшись за другим заходом висмакнути все до дна. А проте він потерпів невдачу. Десь після другого чи третього ковтка, Відключився і звалився під стіл, розлівшись зірочкою посеред кухні. Я присів на почіпки коло товариша, по-братськи поплескав його по плечу і сказав, «Ех, друже-друже, присягаюся, зроблю все, щоб ви помирилися. Причому не просто помирилися, а навіть заручилися, аби тільки пробачив мене. Події наступних двох тижнів я не розписуватиму, поза як мав в них нічого цікавого. Все, чим я займався, це розгрібав наслідки, пожинав, так би мовити, плоди буйного святкування нашого повернення на батьківщину. Насамперед, я розпиляв пилкою наручники і звільнився від керма, до якого, якщо чесно, вже потроху починав звикати. І відразу потом переселив Брунілду і дітлахів до своєї матері, пояснивши мамі, що це мої бізнес-партнери з Південної Америки. Затим кілька довгих годин вів переговори з перуанкою, Мовляв, прошував, переконував її. Тривалий час мої парламентарські потуги лишилися безуспішними. Поки, зрештою, я не позичив у давніх знайомих грошей і не почав торгуватися. Попервах Бронілда удавано образилася, але невдовзі почала безсоромно вимагати. П'ять тисяч доларів за те, щоб залишити в спокої мого товариша. Врешті-решт, я сторгувався за тисячу сімсот, плюс квитки на літак назад до перу, на все її горласте сімейство. На сам кінець я підшукав юриста, котрий також за шалені гроші зрозуміло. Протягом двох днів оформив розлучення мого напарника і перуанки. Таким чином, проблему з одруженням Тьомика була знята з порядку денного. тому я передзвонив Марусі». Короляна відріз, відмовилася від зустрічі, тому довелося підстерігати її на вулиці біля дверей під'їзду. Перестрівши дівчину, я попросив вислухати мене і почав розказувати про те, як страждає без неї тьомик, про те, що той я в усьому винен, що тьомик насправді зовсім не збирався одружуватись. І все те перуанське неподобство вийшло чисто випадково. Мирося час від часу саркастична фиркала, гнівно сипила брови і мовчала. Зрештою, я виклав дівчині свій головний козир – довідку про розлучення Тьомиха і Брунілди. після чого, знаючи її давнє захоплення театром і всякими мильними операми, повідомив, що мій товариш у якості примирення був би не проти, зводити її на якусь виставу чи щось таке. І вона спитала, чому Артем сам їй цього не запропонує. Я сказав, що напарник просто боїться отримати безапеляційну відмову. Морозя відповіла, що подумає. Однак я вже майже був певен, що вона погодиться. Тьомик прийшов дитями. Пробувши у відключці 18 годин. Зате, коли прокинувся, слава Богу, майже нічого не пам'ятав. Відтак я виклав йому свою дещо пом'якшену версію останніх подій. Попри це, перших три дні, друзяка взагалі не розмовляв зі мною, навіть не дивився у мій бік, наче я був якимось пошуком для сміття чи безтілесним привидом. Втім, я вам казав вже, що у дійсності мій товариш не злопам'ятний. Він знову почав зі мною спілкуватися, щоправда, час від часу хмурячись задля годиця, відразу після того, як я приніс йому довідку про розлучення. Зате, коли подзвонила Маруся і сказала, що згодна на театр, Артем на радощах пробачив мені все, і ми знову стали друзями не розли вода. Єдина проблема, яку я так і не поборов, це пума на балконі Тьомикової квартири. ці два тижні кугуар жив на лоджії. Я не знаю, як ми примудрилися запхати 100-кілограмового котяру на балкон, але випускати його звідти я не мав ані найменшого бажання. У притулку бродячих котів, куди я подзвонив і детально пояснив ситуацію, мені сказали забиратися в дуже нехороше місце і прихопити з собою свою кицьку. Водночас мені стало трохи жаль благородну тваринку, яка стала жертвою нашого сьомиком хмільного безчинства. Тому я не забував підгодовувати гірського лева щодня, купуючи йому в супермаркеті хорошого м'яса з кісточками. Відтак, через два тижні, Мурзик уже не гарчав на мене і накидався на скло. Коли я не ближався до балкона.